Створюєш йому матеріальне благополуччя, працюєш на нього, і він при цьому вважає тебе лохом. Це тебе не вкурвлює? Лу, я все розумію. Невже думаєш, що мені треба пояснювати як підліткою, я все розумію. Зробити нічого не можу. Ось тут проблема, він постукав указівним пальцем собі по чолі. Ти цього не розумієш? Я хочу зрозуміти і допомогти, давай разом вибиратися. Луїза готова була на все заради цього чоловіка. Багато зараз програв. Скільки? Ну, чого ти мовчиш? Я знайду гроші. Ти все повернеш. Але пообіцяєш мені більше не переступати поріг казино. Я знаю, якщо ти щось сказав, так воно й буде. Уже сестрі обіцяв рік тому. Знаєш, чому не вийшло? Вона повірила, ти ж ніколи їй не брехав. А я буду знати, що ти можеш піти туди, а мені скажеш що ти в іншому місті, Я буду готова, що ти можеш не сказати мені правди, коли йтиметься про казино. Зрозуміло. Я відразу догнав, що ти із Зоською розмовляла. Даремно бовкнула, подумала Луїза. Розмовляла, підтвердила вона. Ми познайомились випадково, біля твоїх дверей. Ти знаєш, я ніколи не обмежувала, не контролювала нікого, і тебе не буду. Але якщо ти зникатимеш з горизонту... Я знатиму, де тебе шукати. Ходитиму за тобою. Хочеш, аби я теж стала завсідницею казано, щоб програвати почала? Я теж азартна. Разом усе спустимо. Наробимо боргів. Нас посадять у боргову яму. Слухай, будемо сидіти там довго. І помремо в один день, закінчив кінь, додавши. Вибач, що я говорю, коли ти мене перебиваєш. Вона засміялася. Потоки піднесених слів, хоч і щирих, були недоречними між ними. Він не любив патетики, і вона її терпіти не могла, а сьогодні її понесло. Але засміялася вона не тому, що побачила на його обличчі посмішку, а від своєї упевненості. Вона не віддасть його цьому молоху. Рукою на нього не махне і не вступиться. Кузьма в останній день весни Магда народила хлопчика. вже жасмин та іриси стояла немов у серпні, а ночами над Львовом гриміли громи і спалахували у небі блискавки, схожі на північне сяйво. Кесарів Ростин робив Андрій Степанович, колишній чоловік і її подруги, один з тих лікарів, про яких пацієнти кажуть від Бога. Ім'я давно чекало хлопчика – Кузьма Кузя. Старовинне, майже забуте ім'я. Ніхто на нього не претендував, окрім сина Магди та Ігоря. Понад 20 років тому вони вирішили, що їх сина зватимуть Кузьма, а доньку Софія. Так врешті решти сталося. Лише жіночі ім'я за цей період зробилося занадто популярним, а чоловіче і залишилося поза модою і часом. Ніхто його в батьків майбутнього Кузі не вихопив, Син Куричів виявився молодшим від своєї сестрички Соньки на 10 місяців. Щасливий Ігор носився містом, скуповуючи все, що диктувала йому по телефону Магда. Наперед вони нічого не купували з мовчазної спільної згоди. І тепер Ігор жадібно брав реванш, поповнивши список необхідних синові речей двома несподіваними імпровізаціями. Набором іграшкових слюсарних інструментів та крихітними гумовими чобітками для риболовлі. У Зубрівці господарювала мама Магди, яка приїхала разом з татом допомогти доньці в перші тижні після пологового будинку. Сонька перебувала під пильним наглядом чотирьох дорослих – тата, баби з дідом та медсестри. Ще й Галя з Іриною та Луїзою навідувалися, дивуючись, скільки всього може трапитися в житті дитини за кілька днів. Сонька почала ходити, їсти борщ. У неї прорізалися ще два зубчики. Магда чекала дня виписки і раділа найменші дрібниці. Жінка у сусідній палаті, вони мали один туалет з душовою на двох, переживала, чи залишиться шрам низу живота після кесаревого розтину, і чи стане згодом живіт пласким, як до вагітності. Магду ці проблеми ані скільки не трубували.